Жодного значення немає. Як це немає, обуривши людинюк. А прогрес, розвиток, НТР, одне друге. Ілюзії то все. Серфимку медна склав пальці в якусь дику фігурку. Справжнє буття поза часом. Поза чим? Поза часом. І поза простором, до речі, теж. Мені від цього не легше. А мало би полегшити. Чому? А тому, що, можливо, твоє справжнє кохання чекає на тебе в іншому житті. Я, наприклад, точно знаю, що зі своєю коханою зустрінуся у новій інкарнації. Це що, у майбутньому? Чому обов'язково у майбутньому? Це може бути і в минулому, якщо брати традиційну шкалу лінійного часу. Ти, ти що, старий, не похмелився? Стурбовано запитав Люденюк. Я ще можу припустити нове народження в майбутньому, але в минулому як можна втілитися в реальності, якої вже нема, яка минула, щезла. Пояснюю. Серафим на мен задумався, потім почав викладати нейдомокого пантелеймона чи самого себе переконуючи, уяви собі, що ти взяв і помер. Зовсім помер, по справжньому, не заснув. Не напився, не заторчав. Уявив? Ну, уявив. І ось ти, тобто твоя інформаційно-енергетична сутність або душа, покидає грішне тіло і відлітає, хоча слово не точне туди, де нема. Часту і простору став Люденюк, правильно? Молодець, похвалив друга Серафим, і ось із того місця, хоча ніякого місця там нема, ти спостерігаєш за матеріальним світом. Це як на долину, коли пасеш вівці. Десь так, але бачиш ти... Ні, не бачиш, бо очей нема. Ну, сприймаєш увесь цей матеріальний світ від початку до кінця як щось одне ціле. Це як книжка, яку можна читати від початку до кінця, а можна відкрити... На будь-якій сторінці. Ніфіга собі! Це ж можна все, що було і що буде бачити. Все. І навіть сам кінець світу. Ого! А як щодо історичних подій? Все це ілюзія, фікція, театр. Історія-п'єса, яку можна грати безліч разів, що, правда, глядач дивиться лише один варіант в одному житті. Ще раз, ого! «Так от, якщо тобі належить ще раз втілитися, народитися в тілі, то якщо ти вмер, скажімо, всередині книжки, знову народитися можеш як в кінці, так і на її початку. Причому, народившись, ти забуваєш усі свої попередні життя і те, що було поза матеріальним світом. Зрозумів? Чесно кажучи, мало». Для особливо тупих, жив ти і помер на сторінці 777 Це якщо книжка має тисячу сторінок. А знову з'явитися на цей світ можеш як на 888 так і на 666 Як перспектива. Лажер. Але там ти можеш зустріти своє справжнє кармічне кохання. На якій сторінці? На 888-й чи на 666-й? А цього ніхто не знає. А хто знає? Хто взагалі визначає де і коли кому народитися? Хто цей великий диспетчер? Ти, панько, не знаю чому, але напрочу точно висловився. Так, великий диспетчер, обидва слова з великих літер. Він усім цим і заправляє. Бог? вдавано благовійно запитав Ленденюк. А ти думаєш, хто це може бути? Хто має таку владу? Звісна річ, хоча ім'я його ніхто не знає, яко ж імен у нього? Легіон? блиснув еродицію Леденюк. Легіон це в іншого, холодно зазначив Серафим а у великого диспетчера імен безліч, така собі кількість, яка ніколи не закінчиться, бо жодного сенсу вона не має. Що не має сенсу? Ну, ці безглузді, сполучення звуків, літер, якими ми намагаємось назвати його. То що ж з Серафима робити, га? Розпачливо вигукнув людинюк. Ти про що? «Про любов нещасну, плюнь на неї, байдуже кинув Серафим. Чи не як я, покладайся на наступну інкарнацію. У ній і зустрінеш своє справжнє, а якщо ні, не може такого бути, аби не зустрів. У десяткові і сотні тисяч, мільйонах народжень... Дякую, друже, ти мене вельми втішив». Якийсь мільйончик другий земних життів і велика любов мене не обмене. Що зробиш? Карма? Пояснювати? Не треба, все ясно. Люденюк з ніжністю подивився на друга. Я тебе, братчику, не проклинаю, бо чув, що це гріх, але щиро бажаю тобі закохатися так з усіма супутніми проблемами, трикутниками, розборками, плачами, скандалами, нестерпним душевним болем ще у цьому житті. — Пф, — пирхнув Серафим, — я вищий від цього, тим більше, що я знаю. Моє кохання де-інде? Ну -ну", — Ну-ну, — бурхнув Люденюк і витягнув із сумки чвертку коньяку. Серафим пити відмовився, а гостеві зробив вегетаріанську канапку. На схипку батона поклав листок салату, смужку сиру і наперчений соєвий биток. Минуло достеменно невідомо, скільки земного часу, і Людонюкове непрокляття впало на бідну Серафимову голову. Знав би він, що так станеться, не трендів би тоді про кармічне кохання – а мовчки співчував би приїтелеві. Одне слово тілесний серафемів аспект почав усе наполегливіше заявляти про свої права. Тіло хотіло. Серафем, який вже уявляв себе мудрецем, що здолав матеріальне, все важче і важче давав собі раду з основним інстинктом. Останнім часом, Майже кожного ранку йому заважала рухатися потужна ерекція при набряхлій калиці. Одного разу, коли вже терпіти було несила, він, який по життю практично не матюкався, несподівано для самого себе промотів про «блілядь»,